Dani azt a lámpát eloltod. Itt van a lámpa. Köszönöm. Jó reggelt! Mikrofonpróba 1-2-1-2-1-2-3 Ma a 2017. július 4-e Kedvan Ulrik és Betta Berta, olyan, hogy Betta olyan így Ez a felkelt Jancsi A Hallgatók és Fiala János műsor Akkor is, hogyha a hallgatók abban mérsékelten Vagy egyáltalán nem jelzik Jelenlétüket a hétágra a nap, ha minden igazban nyár lesz. Naptárlag mindenképpen az van ma a 2017. július 4-e van. Az ismétlés időpontjában ezek az információk beleértve az időjárás jelentést nem lesz mérvadó. Lesz nek. Biztotnám önöket, hogy telefonáljanak bármivel kapcsolatban. Nagyon sok mindenről szeretnék beszélni az elkövetkezendő 54 percben, de lehet, hogy semmiről se lesz szó. Elérhetőségem két telefonszámat adnék, az egyik egy városi szám 061 489 99, a másik pedig 0630 elmondom még egyszer. Ez egy... 14 éven aluljaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, melynek két telefonszámon van elérhetőség, egy városi vonal 0614-es, tehát 4-es, 8-as, 9-es, 0999-es, a másik pedig egy mobil 063677161. Dani megnézett, hogy a kettes CD-n hogy lehet beállítani azt, hogy az időben visszafelé közlekedjen. A az, merre lakik. A mindegyik szám nulla másodperc. a Ott fordítva megy, ez előre megy Dani, és nem visszafelé. Ja. Yeah. Akkor ezt majd be állítani. Működik. Működik. De önök is tudják, én alapvetően akkor szeretem elkezdeni a hogy hogyha technikailag minden be van állítva, hát... Igen. Hagyjuk. Legközel, vagy meg kéne nézni előtt. 06148909999 és 0636771161. Hol kezdjem? Egyáltalán elkezdjem. Azt mondja Balogh Zoltán, és fejből beszélek, ha tévedek, akkor javítsanak ki, vagy elnézést kérek. Hogy hamis hírekkel manipulál az ellenzéki sajtó. Ezt mondja. Az emberminiszter, aminek semmi értelme. Mint ahogy a minisztériumának sincs semmi értelme, már mint a nevének, hogy egyébként van -e értelme, azt nem tudom megmondani, sose dolgoztam ott. Azt mondja, álhírekkel operál. Az ellenzéki sajtó az egészségügyben, és egyáltalán az ellenzéki sajtó álhírekkel operál. Talán a múlt héten, talán korábban, de még mindenképpen idén, egy ellenzékinek mondott rádió műsor délelőtti vagy délutáni műsorra megfelelő rész húzandó Arról beszélt, hogy hát az a kórház, ahol a dolgozók mind elmentek az IKEA-ba, hogy egyáltalán mostantól kezdve az egészségügynek a rivális intézménye az, az IKEA lesz. Önök IKEA megjelenítést hallanak. És valójában az orvosok is elmennének az Ikea-ba, hogyha nem foglalná el a helyüket az a rengeteg ápoló és ápolónő. És akkor jön a népszavából ez a dadó Anna, aki korábban népszabadságos volt. Én nem is értem, hogy miért lett népszavás. Ők tudják, hogy mi van a népszabadsága? Agy azt a római jog mondta dormit. Jól mutat a Bécsi úton, hogy ki van írva Média Az egész ország egy ilyen nagy Média Works. És akkor a Dano Anna, akinek vannak információi, mert ebből él, meg egyáltalán értepi az újságírás. Valahogy eléri, hogy elmenjen ebbe a nem tudom, hol lévő kórházba, ami mindenképpen Magyarországon van, de azon belül is Budapesten. És arról beszél, hogy a dolgozók nem is mentek el az IKEA-ba, vagy ha elmentek a dolgozók, akkor nem olyan számban, mint ahogy arról beszélnek. És hogy valójában festik az osztályt. Aztán már olyan részletekbe bonyolódunk, én beszéltem Danuannával, Annával, de én mostanosság mindent elfelejtek, és mindent rossz irányba felejtek el. De amikor kiderül, hogy festés van, akkor már az a probléma, azt hiszem, hogy úgy festenek, hogy nincsen papír a létra alatt. Tehát eljutottunk eddig a fokig az Ikea-tól. Munkavédelmileg tönkre a csempét, vagy a nem tudom micsodát, és a lejön a festő, és megmutatja, hogy ami ott lecsöppen, az fel lehet szedni, mert ez olyan festék, de hát lássuk, hogy a lényeg szempontjából azért ez már teljesen lényegtelen. Valójában, hogyha egy értelmes ember hallgatja ezt a rádió műsort, aminek felkelt Jancsi a neve, azt se tudja, hogy miről beszél ez a pacák, aki bemutatkozni is elfelejtett. Ki ez a tahó, és miről beszél? És akkor jön Balog Zoltán, meg jön az ellenzéki sajtó, meg a nem ellenzéki sajtó, és akkor, kedves eltársak 061-489-0999 és 0630 677 elmondom még egyszer. 061 0999 és 0630 Szóval akkor azt mondják, hogy ebből a Dano és a Népszaváról feledkezzünk meg, mert arra van igény, hogy a dolgozók elmenjenek az Ikea-ba. És ha nem mennek el, akkor is elmentek. És olyan nem létezik, hogy tervezett festés, mert olyan nincs. Itt osztályokat zárnak be. Még szerencsé, hogy az ott lévő betegeket előtte kipaterolják. Mert egyébként a betegeket is bezárnák nyára. Mindenkit kifestenek, beteget, nem beteget. És akkor jön Balogh Zoltán, emberminiszter, és azt mondja, hogy álhírekkel operálnak. Ki operál álhírekkel? Ki nem operál álhírekkel? És tessék szíves lenni megmondani nekem 2017. július, mindjárt megmondom, 4 negyedikén, hogy én honnan a franc nyavaja tudjam, hogy mi állhír és mi nem. Például ebben a rádióban, a hírekben arról van szó, hogy az a német busz szerencsétlenség, amibe következett ott Olaszországba mentek, nos ezt egyedül az Origo írta, azon kívül senki nem tud erről. De nehogy már én a saját hírszolgáltatásunkat kritizáljam, ugye nem. Mi valójában azért dolgozunk, hogy önök megfeledkezzenek erről, és aztán rájöjjenek arra, hogy egy boldog, szabad világban élnek, csak a média az, azt tesz minden, de különösen a fiala. Aki kiírthatatlan. hatatlan. Politbukkal fel, holott, Nem nyugszik. Azt sem lehet tudni, mit akar. Ha a minimális érdeklődést mutatnak a szájmenésem időnt, akkor megtalálnak engem, csak közben ellapoztam, 061-489099 és 0636771161. Most az a kérdés, hogy Balogh Zoltánt a szó téma értelmében kivégeztük-e vagy sem, meg az egészségügyet is kivégeztük-e? Hogy mehetek-e tovább? Emberek. Tovább? Nehogy már a soros rögjön itt a végén. Egyáltalán ez a soros, ez ez, volt ez a játék, ez a kinevet a végén. Én arra már egyáltalán nem emlékszem, de tulajdonképpen a farkasházi tivadarnak lett egy ilyen alteregúja ez a soros. Föl kéne léptetni a kabaréban. ha egyáltalán van még olyan. Legutóbb nekem kedvenc szórakozásom szombatonként egy és kettő között meghallgatni, ott van valami kabari ismétlés a kosuton. A kosutot. még annak idején az időszámításunk előtt nemzeti főadónak hívták. Nemzeti főadó ennek semmi értelme. Hiszen ha van nemzeti főadó, akkor van nemzeti mellékadó. És mi lenne a nemzeti mellékadó a Bartók Rádió? Petőfi, ami permanens identitás válságban szenved. Tulajdonképpen a Petőfi rádiónak lehetne egy ilyen Sturm und Drang neve is. Ezt viszonylag kevesen értenék, de jelleg aztán nem is hallgatják olyan sokan. Nem mindegy, hogy hívják, nemzeti mellékadó. Utána önök a telefonjaikkal minimálisan se zavarnak. Mert hogy honnan is jutott az eszembe a kabarénak ez a szombati izéje? Hát az a szánalmasság, ami abban a műsorban van, komolyan mondom, a 92 9 en van egy kabaré, amely szerintem szörnyű, de lassan az is jobb lesz. Itt van például Sinkó Péter, ez a valamikor jobb sorsra érdemesített ember. Tehát, hogy az ember, hogy a bak Szilvián nem tud nevetni, ahhoz már hozzá De Sinkó Péter is, én értem, hogy ki kell fizetni a gázszámlát, és valójában az ember azért dolgozik a kabaréba, mert hát valahonnan pénzt kell kapni a nyugdíja mellé. De valami viccet lopjanak akkor már a Tabi vagy valakitől. Rosszabb esetben a Karintitól. Nehogy már a soros röhögjön itt a végén. Nem tudom, hogy önöknek feltűnte, hogy a 24.hu élén változás következett be. Valaki erről értesült? És értesült arról, hogy ennek milyen kommunikációja volt, pontosabban mondva olvasta. Ugye a dolog csak azért érint engem de néha írtam, és azért az ember némi érdeklődés, mégis csak mutat azon cégek iránt, ahol vala dolgozott. Én például a Rádió Q előtt naponta elmegyek, csak éppen nem megyek be. Most a többiek részéről itt a civil rádió munkatársait életépen világosítottak, hogy felhomályosítottak, hogy a hatósági eljárás indult a rádió ellen, mert nem adott le adatokat, de hát könyörgöm, mivel kapcsolatban le, adjon le adatokat, ha nem szól. A Rádió Q némileg emlékeztettet a halott emberre Annak a körmenő, itt egy hatósági eljárás van Szóval, hogy ne lenne itt média szabadság Amikor van egy rádió, amely időnként szól, időnként nem De senkit nem zavar olyan nagyon Engem se zavarna, nem töltöttem volna ott annyi időt Homok söpléssel. Ha még egyszer elmondom a telefon számot, hát hogyha csupa. Amnéziában szenvedő hallgató van, és csak azért nem hívben, nem gyűjt a számok végére. 061489099 és 03677161. 24 pont Hu, kustánci Norbert, ez semmi? még annyi sem, hogy Lányi Zsolt pont a születés halt meg. Mindannyian Lányi Zsoltok leszünk, hanem is leszünk Kustanci Norbertek, bár gyakran kirugnak bennünket. Az új főszerkesztő arról beszél, talán a 44 nak Szigeti Péternek hívják, és a Kreatívnak volt a főszerkesztője. Olyan múltja, mint amilyen a Kustáncinak volt, tudtommal nincs, majd lesz, ha lesz. Mondtam, hogy a műsor 14 éven a nem való? Azt mondta, hogy kiegyensúlyozott lesz a 24.20-ból, az ember azt következtette ki le, fölnek, rak részére, át, meg át, hogy eddig nem volt az. It én különböző belső levelezéseknek vagyok a tagjad, de azt hiszem az a belső levelezési tagság nem arról szól, hogy felolvassam a levelezés, bár nagyon tanulságos. Tegnap nem volt beszéddes kedvében Kustánci Norbert és a ma beszélek ellen, hiszem, hogy azt holnap ide beidézném. Én többekkel beszélgettem. Róla mindenki távolság tartó a nyilatkozott. Kustánci Norbert jelen pillanatban kicsit olyan, mint a forró krumpli. De ne felejtsék, mindannyian lányi zsoltok vagyunk, és mindannyian kusztánci Norbertek vagyunk, akkor is, hogyha itt most a férfi női arány kicsit felborult. Ha valaki a 24.1 felfedezi a hírt, az legyen szíves hívjon fel 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999-es, 063677161. Ha nem hívnak, annak több oka is van, nincs pénz a telefonjukon. Senkit nem érdekel, mindenkit érdekel, de nem akarnak fölhívni és zavarni. Senki nem hallgat. Öregök. Szia, Berentics Csaba! Szia, édesem. Hallgatunk, nyugalom. Jó, az rendben van, de vagyunk. te olvasod a 24. húnna, hogy új főszerkesztő lesz, és hogy a régi megmegy? A, igen, te este olvastad, ennek mi az oka? De olvastad a 24. húnna, vagy máshol olvastad? Máshol, máshol. De ezen a 24. húnna azért mégiscsak legalább valami reakció kéne, nem, hogy nem igaz, igaz. Igen. Figyelj, ha én felolvasnám neked azt a belső levelezést, ami ennek kapcsán van, akkor egyrészt etikátlanul járnék el, másrészt annyira elszomorodnál, hogy egyáltalán nem hallgatnál engem, bár nem érne megletetésként. <gül> majd elmondod. Azért ez zseniális, nem? Tehát van egy rádió műsorom, majd azon kívül elmesélem a híreket. Végül is, ha magánemberként Berecki Csavának elmesélek bármit, azért nem lehet hatósági eljárást indítani a civil rádióval szemben, vagy lehet. Azért fognak-e hatósági eljárást indítani, hogy ilyen fontos információkat én nem rádió belül mesélek el. ez nagyon írja ilyen élt véget 061 099 és 06 és most hallgassunk együtt hát hogyha ez a hallgatás rábeszél neked arra hogy telefonáljanak és valamiről beszélgessünk amiről eddig is beszélgettünk de nem önökkel vagy nem önnel vagy önök vetnek fel egy témát aztán majd jövök én is vissza Interneten sokan hallgatnak. 9 óra 23 perc van. Mint önök is tudják, engem alapvetően az emberek természete érdekel, hogy kiismerjem őket, és aztán rájöjjek arra, hogy mégsem ismertem ki őket, és ebből messze mennő következtetéseket vonjak le a saját életemre vonatkozóan. Én az örök helykereső. Itt a helykeresés kapcsán egy történetet el is önöknek, csak a létezésemet mutatandó. Um, a Volt Fesztiválon hosszú ideig egyedül, aztán párosan jelentem meg, az egészen más műfaj párosan lenni, mint egyedül, azt nem tudom, hogy Um, itt most a Pride kapcsán arra gondoltam, hogy férfi-női reláció, de ebben a férfi-reláció is abszolút egyenrangban volna jelen, de én még nem tartozom ide, bár a kedvesemet gyakran megfenyegetem azzal, hogy állítólag Truman Kepoti azt mondta második eszébet angol királynőnek, hogy aki 60 éves kora után nem buzi, az hülye, és hát ugye akárhogy is nézzük, ide, elmondtam 60 éves, de mi tisztáztuk ugye a a 14 éven oljaknak nem való, és ez csak egy joke volt, tehát ezt komolyan venni nem kell. Szóval is tett imárom párosan, ugye az ember elmegy a Volt-fesztiválra, a Fagusszállóban, nem számnak mert az bezárták. Tehát maga a Fagusszálló az egyébként egy ilyen rejtély. Ott van egy szálló, de bezárva, nem olyan, mint a rózsadombon az az izé, amit sosem fel fognak befejezni, hanem állott egy építmény, ami elvileg akár fogadhatna vendégeket is, de nem fogad, mert valaki nem fizette ki a vízszámlát, vagy a villanyszámlát, és aztán valami nagyon bonyolult történet révén fogták és bezárták, és most fél sopran azt találgatja, hogy ez is Mészáros lőrincé lesz, és ha nem, akkor egy másik Mészáros lőrincé lesz-e. Nagyon szép szálloda, megnéztem, áll még, én most nem ott laktam, hanem egy másik szállodában. És az ember reggelinél lemegy és hát több lehetőség van vagy leül egy asztalhoz, ahol már ülnek vagy leül egyedül egy olyan asztalhoz, ahol nem ülnek és én az első reggel egy olyan asztalt választottam kedvesemmel, ahol már ültek és egy nagyon baráti beszélgetést folytattuk, hogy kiküldtek ott még. Ennek van jelentősége, de a történetekből ezt most mégis kihagyom. Majd második alkalommal is ugyanoda ültünk, és akkor már kevésbé voltak barátságosak. És már előzőleg mondta nekem a barátnőm, hogy szerintem mi ne üljünk oda, mert megzavarjuk az ottaniak köreit, és min, nem minket várnak oda. És komolyan mondom, bennem olyan emlékek ébredtek, ha ez egyébként bárkinek mond valamit, de ez korosztálytól teljesen független. 06, 1, 8, 9, 3677, egy, hogy annak idején, amikor osztálykirándulások voltak, és nem volt adott, hogy ki kivel lesz egy szobában, hogy az emberben volt egy vágy vagy legalábbis bennem volt hogy kivel legyen együtt, és aztán hogyha sikerült, akkor azt teljesen boldogsággal töltött el, és ha nem, akkor valamiféle kirekesztettségérzés fogta el és akár hiszik, akár nem, hát én most nagyjából 11-14 éves korom közötti emlékeket osztottam meg önökkel, így halka, mert nincs miért itt most ilyen kereskedelmi rádiós feldobottsággal beszélnem. Egyébként se kenyerem ez. És ugyanez jutott az eszembe Sopronban a múlt héten. És ha azt kérdezik, hogy sikerült-e feldolgoznom, akkor azt tudom mondani, hogy nem. Magamat hibáztattam, Miközben valószínűleg egyetlen nem kellett volna magamat hibáztatni. Az első alkalom jó volt, a második kevésbé. Akár harmadszor is oda lehetett volna ülni, bár nem invitáltak. Tehát ennek következtében azt nem lehet mondani, hogy fájó ült hagytam, vagy hagytunk volna magunk után. De beilleszkedési problémáim azok permanensen voltak, vannak, és úgy tűnik, hogy lesznek is. Nem tudom, ismerőse, hanem úgy is jó, ha igen, úgy is jó. 061-489-0999 és egy hat ezt nem kértem. Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce. Fél tíz lesz, és Wasn't that fun? Let's try something else. Ezzel a beéleszkedéses történettel senki se szólítottam meg. Na jó. Ahogy a seregben mondták, ha nem, hát nem. Szándékosan nem építettem be riportalanyokat, mert egyrészt van mondandóm önöknek, másrészt meg gondoltam, hogy ha beszélgetni akarnak, akkor legyen tér. A hét további napjain ez egyébként sem nagyon lesz meg, a jövő héten hétfőn és ketten lesz élő lebonyolítások, egyfajáncs, illetve felkelt Jancs, és aztán csak július utolsó hetében. 061, 4 8 9-es és 0999, az és nem kell tárcsázni. 061, 489, egy és 06367161, hogy ki látta azt a videót, amely a miniszterelnök urat és Csúzsák Balázs urat mutatja valamelyik belvárosi szállod alatt Figyelek, ha van mire. Figyelek, ha van kire. 061, 489, 0999 és 036771161 Dani, vagyunk olyan állapotban, hogy ezt megmutassuk az embereknek hangban? Amikor Zsuzsák Balázsral találkozott az osztályfőnek. Annyi baj. Úgyse figyelem két végül is. Tehát mindegy, mivel csak az időt. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én még ilyen indisponáltan nem láttam ezt az embert. Látja, milyen érdekes de. dolog? Nekem sok minden eszembe jutott, az indisponáltság az nem. De, de borzalom. Várjunk, az van az még piztergés. egy. Van még az a zakó, az a De, de, de, de, figyelj, most keverünk a szezont a fazondnal. Most, most nem arról van szó, hogy hogy volt fölöltözve, hanem hogy hogyan... Nem, ahogy elkezd. igazgatja, ahogy igazgatja, nyakendő, minden. Te, te, de az nem az Nem, is, nem. Is. az egyáltalán nem. nem. Az indisponáltságnak annak mi a magyar megfelelője? Nem tudta kezelni a helyzetet Na, sem, Itt ahogy... álljunk meg. Na. Egészen pontosan fejezi ki magát. Tökéletes. Na, ha, de az nem indisponáltság. Bocsánat, hallgatom, mert, mert serifek vannak szemlekedni a telefon, de ezt, ezt meg kellett mondanom. Mert én, mert ezt értem, családra, én ezt családra. értem, de hogy nem tudja valaki kezelni a helyzetet, amit egyébként kihozott létre. Bárja, le kell tenni a telefonból. Akkor tegye le. Igen, igen, igen. Tegye le. Tegye le a is így értem, beszélt. Más ember van? Jöttem. Persze. <gül> <gül> jó nap, az, hogy van? Remélem, hogy nem. Jó, valamint, hogy felszállját. Valamint, Jó, köszönöm szépen. a fejjallgat. Persze. Ti já se tovább próbálva, most már voltok a Csak nagyon alkallat, hát ha, nem sztottod régid. Jó. Pakodás sokan Most már jó, van már, az Nem jó, Jó, köszönöm szépen. Megnéztem, csak nem kicsit. nem tudom, <gül> ne ha nem csinálok semmit, szívesen. Mond semmit. mit mondtál most már nem? Mi ez szeretjük jól. a jó futballt, kell jó futball Jó jó Hármok sincs, leírtam, hogy el megbeszélem Hát, hogy jönne velőjön. nem bánja, nem tudom, hogy a magyarban csak a kapták ki távírt a róla. Hát, a harffak, hát, hogy kettő, fél, második korábban, akkor hogy volt. meg A saks, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, kettő, Magyarország nagyszerű csapat. <gül> igyekszünk, igyekszünk. Ne De nász a nyom. Tényleg hol átsikljan a súlyse? Mert ők a klubnak? Abu Dhabi. Abu és nulha ha van mire. Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce és 0 Jó reggelt! Jó reggelt, Szerintem ő mindig ilyen, szerintem semmi extra nem történt. Reménytelen és borzasztó. Ebben töké. Tudja, az a furcsa, hogy Orbán Viktort olyan sokan szeretik, és olyan sokan nem szeretik, hogy bárhogy is viselkedik, nem látják meg benne azt, aki egyébként ő, és ön most egy olyan dolgot épít bele, amit nem is értek, hogy honnan lát. Ilyennek, mint amilyennek most látta, nem láthatta. Mondjon egy hasonló szituációt, ahol egyébként nagyjából így viselkedett. Hát most hirtelen nem tudok mondani ebben De Akkor van. egy dolgot tudok önnek mondani, hogy az indisponáltság tökéletesen rossz kifejezés volt, és amit utána mondott az illető, hogy nem tudta kezelni a helyzetet, az tökéletes volt. És én ugye azt kérdeztem tőle, hogy ki létesítette, ki hozta létre ezt a helyzetet, és ugye akkor ő azt mondta, hogy neki le kell tenni a telefont. Amit most ön mond, az egy olyan kialakult kép Orbán Viktorról, amihez nem kellett volna neki az egyiptomi elnök fogadása kapcsán találkozni a Zsuzsákkal, mert önt ez a videó nem érintette meg. Hát ön szerint ez véletlen találkozás volt, még erre lennék kíváncsi. Teljesen. Teljesen. Amit ön nem lát meg, és amit egyébként a magyar médiában eddig senki rajta, a rajtam kívül nem látott meg, de ennek a jelentősége tízes skálán egyes hogy ez a nálam néhány évvel fiatalabb férfiú ez mennyire egy nagy gyerek. Pontosan úgy viselkedik, mint én, amikor egy híres embert lát. Nem csak, hogy nem tudja kezelni a helyzetet, ami egyébként egyáltalán nem baj. A viselkedése arra milyen, milyen jelzős szerkezetet használna, és nem szeretnék én Előtte bármit mondanám. Hú, hát ez, ez nehéz dolog. De ebben benne van az egész... Tehát... Hatalom És technik... És én nagyon szeret sütkérezni így híres emberek, küzdjék kérdés. Nem, nem, nem, nem, nem, Tévút. Nem. Nem mondom, hogy nálam van a bölcsök követ. egy. És Jó reggelt! Jó reggelt! A kamaszos jelző. Tökéletes. Tökéletes, de én nem ezt mondtam volna. De a kamaszos az tökéletes, én azt mondtam volna, hogy idétlem. Na, ah, ja. A nem tudja milyen van, mindenek. egészen, mintha magamat látnám. Ja, igen. Igen. És minden egyes megnyilvánulása is tette mögött Tökéletes. pont ez a kamaszkén sértődöttség. Ne, nem, a... ne, ne, nem. Nem, nem, nem, nem, nem, a sértődöttség, hol van ebben sértődöttség? Látja, nem, nem, nem, én, én most a... Én kizárólag erről a... a videóról beszélek. Ja, Ebbe, oké, ebben oké, a videóban van. hol van sértődöttség? Nem, nem, nem. De várja, látja, milyen érdekes, hogy most én ezt a videót odaadom önnek, és miközben tökéletesen leírja, másodperceken belül belevetít valamit amit én nem kérdeztem, és ami alapvetően megváltoztatja a dologhoz való hozzáállását, alapvetően egy dolgot bizonyítva, a prekoncepciót. Én most képes vagyok ezt az embert úgy nézni amit mintha azt kérdeznék tőlem, hogy milyen ez a jelenet, és nagyon keveset árulnának el, vagy relatíve keveset, hogy ne befolyásolja engem mindaz az ismeretanyag, amitől egyébként az ember mindjárt olyan kommentárokba full, hogy utána már nem tudja magát kifejezni a konkrét jelenet kapcsán. Én túléptem én túlléptem, elnézést, visszavontam, még egy szempontot... Uh, ja, de amikor lesz, túlépet, akkor le... tudja, hogy miről beszél. Én ezt tökéletesen ismerem, mindannyian ilyenek vagyunk. Ez az előítéletesség. Csak az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e egyébként az előítéletességünket átmenetleg félretenni annak érdekében, hogy a helyzethez úgy viszonyuljunk, amit a helyzet követel meg, mert egyébként valójában uh, egész másra reflektálunk, mint amit a helyzet tár elénk. De figyelek. Igen. Igen. Uh, még egy dolgot, amit nekem nagyon-nagyon föltűnt, hogy, uh, hogy nagyon erősen uh, kényszeres. De, de nem, nem kényszeres. De pontosan azt mondta, amit magamot. mondta. Egy kamasz az kényszeres. Egy kamasz az idétlen. Egy kamasz az huzogatja a nyakendőjét, ha rajta van, mert, mert egyébként nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Egy olyan szituációval, amit egyébként kihozott létre. Igen, ő. Ő. Tehát létrehoz egy szituációt, és abszolút nem tudja kezelni. Nem mintha feltétlenül kezelni kéne. Uh -huh. És közben olyanokat mond, tehát ez a mit keres ott még mindig az araboknál, pont akkor, amikor az egyiptomi elnököt ö, fogadja, igen. abban azért van valami hajmeresztő. Igen. igen, igen. És hajszára van attól, hogy egy olyan mondat hagyja el a száját, aminek következtében mi ezt a videót sohasem láthattuk volna. Igen. Igen. Meglepte ez a videó, mert azt tudom önnek mondani, még miért válaszolna, hogy én az Orbánt ismerem, tudom, hogy ilyen, de hogy még mindig ilyen, az engem tökéletesen meglepett, és azt is megmondom önnek, hogy ha érthető, hogy elégedettséggel konstatáltam. Hát, emberből hogy? van Hogy ilyen? jó ja. aha, aha. Uh... Tudja, az nem véletlen, hogy mi ezt az Orbánt nagyon ritká látjuk. Igen. És az nem véletlen, hogy van egy gépezet emberekből, amelyik ezt az Orbánt, őt nem mutatja, és amelyik ezt az Orbánt nem is tudja előhívni. Ehhez egy csudzsák kellett. Igen. Könyörgöm, a csudzsák fontosabb, mint az egyiptomi elnök? Hát egyértelmű. Tehát, az egyiptomi elnök a idegókot... szíves elnézést, le van szaharva. Ő egy másodendű szereplő. Hát éppen nem, az azt mondja az el... nem azt mondja a dzsúdzsáknak, hogy itt van az egyiptomi elnök, hanem azt mondja az egyiptomi elnöknek, hogy itt van a dzsúdzsák. Uh -huh. Igen. Oké. Okay. Nem, nem oké, okay, csak... az, létez... az egész létezésének a kulcsa, vagy annak egy nagyon nagy része benne van ebben a videóban és nem véletlen, hogy ezzel az Orbánnal senki nem találkozhat, illetve ez az Orbán ritkán mutatja meg magát, teszi magát közszemléne. Uh -huh. Beleértve, hogy engem mindig foglalkoztatottam, akkor politikusokkal találkoztam, hogy ki az, aki megfogja másikat, bennem van időnként ilyen kényszeresség, hogy megfogja másokat, de vannak olyan szituációk, ahol nagyon vigyázok erre, hát itt, ahogy fogdosa a, a csudsákot ugyanazzal a kamaszos zavarával, amit ön írt le, az Orbán, és ez ugye egyszer viszonozza is az Orbán majdnem egy ilyen fogást mutat be rajta és az a többen zavar, ami a környezetben van hogy tessék mondani, ezt most hogyan kell kezelni az egészen hihetetlen igen én, én nagyon csinálkozom, hogy ilyen ezt föltette a Facebookra de ez is hozzáillik, hogyha most ezt így folytatjuk a gondolatmenetet, akkor most a dicsekedésével. Teljesen. Tehát tökéletesen látja. Ez a... Ez a, ez a ha itt sorrendbe kéne állítani az embereket fontossági sorrendben, mi lenne a sorrend? <gül> Első helyen a dzsúdzsák, uh -huh. második helyen a Viktor, uh -huh. és valahol a harmadik, negyedik helyen az elnök, és körülbelül Tökéletes. Oké, okay, engem most egy dolog ér, ö, jött föl bennem érzésként, hogy, és ez nekünk jó. Nem, nagyon jól beszél. Ennek, ennek ehhez nincs köze. Ha én egyébként ö, a, az ellenzéknek valamiféle tanácsadója lennék, ahogy nem vagyok. Mint hogy a kormánypártnak se vagyok, bár inkább a kormánypártnak vagyok tanácsadója, ugye lévén, hogy több kormánypárti emberrel találkozom, mint ellenzékivel személyesen nem feltétlenül jelenző, akkor azt mondanám, hogy ezt az Orbán Viktort kellene tudni valahogy vitára és megnyilvánulásra bírni. Ez ugyanaz az Orbán Viktor, aki egyébként lakossági fórumra rendezett, ha jól mondom, de elnézés nevekben nem illik tévedni, Halmai Katalinnal, amikor Brüsszelben kirakta volna az impertinens és tűrhetetlen sajtósa, mondván, hogy ő már nem képvisel újságot, és akkor arról volt szó, hogy egy négy szem találkoznak és beszélgetnek vele, mint egy lakossági... Uh -huh. e, vagy igen, lakógyűlés... Igen, a néztabadságinak a volt Nem tudja kezelni. Tehát van egy sorhelyzet, amelyet nem tud kezelni, és valószínűleg sokkal több van, csak ez nem mindig a nagy nyilvánosság előtt van, valamint van benne egy olyan kamaszos hív, ami azt mutatja, hogy hát tehát hogy rengeteg olyan dolog van benne amiből mi semmit sem látunk és ami egyébként az nem egyértelmű hogy mi mindenre tudná még őt rávenni de ez egy egészen más egy pacák már elnézést kérek tőle mint akit egyébként uh -huh. mutatni szoktak igen igen uh, és akkor amikor azt kérdezte elnézést mert nagyon túltengek amikor azt kérdezte hogy ez jó-e nekünk ami egyébként egy zseniális kérdés akkor mire gondolt? Hát én arra gondoltam, hogy egy, uh, uh, egy uh, éretlen személyiség uh, és, uh, és most akkor hozhatom a, a Trumpot is ide ne ne, ne, ne, hozzá, ne, ne hozzá ide a ne, ne. Azért hozom ide, azért hozom, mert szém-szém, de same different Tehát, hogy uh, ugyanaz az éretlen személyiségnek látom én, az én véleményem szerint és ugyanúgy egy hatalmi pozícióban van, ahol dönt... Disztíngváljuk, ahol... nem egy éretlen személyiség, hanem a személyiségében vannak éretlen területek. Ugye ne azonosítsuk ezt a az Orbánt jogos. az egész Orbánnal, ez az Orbánnak egy olyan megnyilvánulása, amit sokszor nem látunk, és itt éretlennek mutatkozik. Igen? Um, igen, ezzel én maximálisan egyet értenék, kivéve, hogy a... Az intézkedései, a retorikája, a meghozott elmúlt két évnek az a ő általa, nem vállalt viták, ö, beleállt ö, olyan dolgokba, azok, azok mind ennek az éretlen személyiség jegyeknek a megjelenései manifestációi. Nem, nem, az nem ugyanennek a, a, a manifestációja. Álljunk az... meg egy pillanatra, az a, az a paranoia, ami az egész Fidesz uralja ahol nem a szakmaiság számít, hanem a megbízhatóság, az első pillanattól kezdve, ahol már ott tartunk, hogy minden egyes állami vezetőn külön hadserege van. De nem, nem, szerintem most nagyon rossz irányba haladunk. Az az Orbán, az ugyanez az Orbán, ez az Orbán, az az Orbán, emlékezzen vissza a kisvárosi Rakkentról, ahol ugye a lány el akar menni otthonról, aki egyébként fegyveres őrséget alkalmaz annak érdekében, hogy a lánya ne legyen megszöktethető. Mhm. Uh -huh. Ez ugyanaz az ember. De, de az, hogy miért benne, abból ez a videó nagyon sokat mutat. És, és az, hogy ő most beteg, nem beteg, szerintem annyira beteg, mint ön vagy én. Ő egy dologhoz ragaszkodik. Figyelj, én annak idején nem mertem elengedni az uszodában a korlátot, mert attól féltem, hogy meghalok. Amikor engem megfenyegetett egy nő, hogy elhagy, annak idején gyerekkoromban is az viszonylag sokáig tartott, én rettegettem, de azt gondoltam, hogy az a nő elhagy, én se szerettem már, de megvoltam róla bizonyosodva, hogy nekem nem lesz több. Ez az ember, akit mi itt látunk, halvány lila fogalma nincs arról, mi lesz vele, ha nem lesz miniszterelnök. Ezért miniszterelnök akar lenni. Figyelj, ha ezt valaki megérti, akkor ez én vagyok. Én néhány éve idősebb vagyok, én most az előző munkahelyem megszűnése kapcsán aktívan megéltem, és aktívan megélem, hogy mi lesz velem, ha nem leszek rádioriporter, ami egyébként mindig is ott volt a fejemben, de most közelebb van hozzá, mint bármikor, és barátkozom a gondolattal, mert rájöttem arra, hogy ez nem isteni rendelés. Ez egy másik kérdés, hogy nagyon nehéz kérdés, mert ezt Ugyanannyira szeretek rádióriporternek látni, mint hogy ez a pacák szeret miniszterelnöknek lenni. Nem szerető jobban miniszterelnöknek lenni, mint én riporternek lenni, de én az elmúlt immáron négy vagy öt hónapban egy sor olyan dolgot átgondoltam, ami engem más útra vitt, mint amikor ő 2002-ben vesztett. Az, ami tragédiánk, hogy neki a fejében a miniszterelnökséggel kapcsolatban nincs alternatíva. Sok más tragédiánk van, bár a tragédiát idézőjelbe berakném, mert ez egy nagyobb tragédiai egy betegség. Tragédia egyből a szempontból az is, hogy az ellenzék alkalmatlan arra, hogy őt ezügyben elgondolkodásra késztesse, és valójában az anorthodox politikája semmi más, mint hogy hogyan lehet fenntartani ezt a hatalmat úgy, hogy ettől ne kelljen megválnia, mert valójában egy sor dolog nem érdekli igazán, csak és kizárólag az, hogy ő legyen az, aki. a videó ez azt mutatja, hogy ez egy szabad ember, aki egyébként sok minden tudna lenni, de aztán jön az egyiptomi elnök, és nyilvánvalóan visszavedlik miniszterelnök. Ingen. Oké, okay, továbbra is ez a kérdés ez jó nekünk? Abból a szempontból mindenféleképpen jó, hogy emberből van. Tehát mindazok a hülyeségek, amiket összeordanak emberek, Róla, uh -huh. azok tévednek. Oké, okay, értem, hogy a király mesztelen. Nem mesztelen, csak a trikóját vette tehát alul van rajta nadrág. Uh -huh. Egyszer kéne tudni vele elbeszélgetni arról, uh -huh. hogy mond Viktor, mi lenne? Tehát érti, nem az volt, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? És akkor egyszer csak uh -huh. rájöttem március elsőjén, hogy hát akkor nem fúj. Aha, uh -huh. igen. Ha ez a civil rádió nem lett volna engem, itt nem hal, és állandó vendégnek nem mentem volna el a Hír TV-be és az ATV-be, azt tudom. Hogy ez nekem mekkora gond, hát arról hosszan tudnék ennek mesélni, de nagyon foglalkoztat. Ezt őt, ő, ilyen ő, ilyen... Ő, ő mindent annak vett, ő mindent annak vet alá, hogy ez vele ne be ennek, ennek, ennek uh -huh. a ny nyűgét nyögjük. Uh -huh. Hát jó. Hát nem jó, mert én is úgy gondolom, hogy, uh -huh. hogy, hogy ezen változtatni kéne, vagy neki kéne változtatni, vagy őt kéne olyan helyzetbe hozni, hogy átmenetleg más gondok foglalkoztassák. De az természetesen egy fontos kérdés, hogy ez a helyzet miért adható fel ilyen sokáig. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Hát szerintem ez volt a kulcs szó, amit mondta, hogy emberből van, tehát nekem nagyon tetszett, hogy magadhoz hasonlítottad, kicsit én is ilyen vagyok, nekem az is nagyon tetszett a videó, hogyha láttad, amikor kimondta, hogy Abu Dhabiban játszik, akkor... Olyan mosoly volt, az úr Úristen, hát miért játszik ez abudat. Hát Erről van az, az az az arabok, ott az araboknál, tehát ott, ott, ott az de arabok az egy egyértelműen, tehát hogy mi Európa és az arabok, csak ugye pont akkor, amikor jön az egyiptomi elnök, szóval az egyiptomi elnök helyébe, lehet, hogy megfordultam volna, és azt mondta volna, hogy hát akkor beszélgessél a dzsúcsákkal, meg Igen, de nekem az volt, hogy emberben van, akit jutott eszembe, az a számos tukázában jelenleg nem tud tíz évvel ezelőtt, amikor, amikor azt mondta neked az Orbán, hogy tőle a hát képtől elbocsánatot, arrogáns Igen, hát, ez így, így volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Egyszer nagyon pontosan megvilágította ezt az analógiát ön és Orbán között. Azt mondta, hogy ahogy ön nem zseniális, csak vannak zseniális pillanatai. Úgy Orbán sem államférfi, csak vannak olyan jó pillanatai. Köszönöm. Én is köszönöm. Látja van olyan pillanat, amikor nem kapcsolom ki. Most mit csináltál, Dani bácsi? Ne hallják egymást. Nem. Köszönöm szépen, még megoldom én itt. Öreg vagyok, de azért még tudok kombokat nyomogatni. 061489099 és egy. 06 Tehát én ebben nem ott van az, hogy fogja magát az Orbán és elmegy a csúcsákkal. Ez a szegény egyiptomi elnök, meg ugye nem viszik egy kávét. Abban Magyarországon egyébként is nagy, nagy, nagy hagyományai vannak a kávézásnak. Ez az Orbán, ez haver. De ez egy dzsucsákkel. Egy váratlanul feltűnt dzsucsák. Aki azt kérdezi, hogy miért nem jön haza, és csak a dzsucsákkal egy kicsit slákfertiget, de nem volt. Az azt mondja, hogy hát, babek. De nem ilyen körülményeket, jövök. Ennyit kérek. Hol a Folks, we have a very special guest for you tonight. kamasz Egy sokszor idétlen. Beilleszkedési problémákkal küszködők kamasz. A mostoha testvérem. All right now, wasn't that fun? Let's try something else. Egy telefon még belefér. Ebben a szemben beleszerettem, ezzel fogok zárni. 061 489 0999 és 0630 677 1161. Figyelek, ha van mire. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Távolétemben dörö.fi alajalos kukac gmail.com. De egy telefon még belefér. 061 489 0999 és 0630 677 1161 <laughs> <laughs> Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce <laughs> In rhythm management. Let's begin. All right, now wasn't that fun? Let's try something else.